Десять. Настала обідня пора, та вони ще не надто зголодніли. Джанс погризла кукурудзяний батончик, спускаючись сходами, пишаючись, що їйсь на ходу, як носій. Ці хлопці й досі піднімалися назустріч, і повага Джанс до їхньої роботи зростала. Її непокоїло дивне відчуття провини за те, що вона прямує донизу з такою легкою ношою, тоді як ці чоловіки й жінки видираються нагору, навантажені поклажею та ще й так швидко. Вони з Марнсом втиснулися в поручні, коли носій, вибачившись, промчав повз них донизу. Його тінь, дівчинка років 15-16, бігла слідом із чимось подібним до мішків і сміттям, призначеним для центру утилізації. Джан здивилася вслід, поки дівчинка не зникла з поля зору, легко ступаючи стронкими і дуже довгими, жилавими і натренованими ногами в коротких шортах, і раптом відчула себе дуже старою і надзвичайно встомленою. Вони з Марцом ритмічно крокували, затримували ноги над кожною сходинкою перш ніж ступнути, мов би віддавали себе у владу силі тяжіння. Марко взяла рукою, відставляючи ціпок далі. І знову все спочатку. Десь на тридцятому поверсі Джанс засумнівалася. Те, що на світанку здавалося чудовою пригодою, тепер мало вигляд невиправданої авантюри. Вона неохоче виважувала кожен крок, знаючи, як складно буде подолати зворотній шлях. Про минулий верхній водоочисний завод на 32-му поверсі Джанс зрозуміло, що ці частини бункера практично нові для неї. Соромно було це визнавати, але давно вона не спускалася так глибоко. За той час сталися значні зміни. Проводилася реконструкція та ремонт, стіни пофарбували в інший колір. Але знову ж таки, не можна легко довіряти спогадам. Коли наблизилися до поверхів ІТ-відділу, людей на сходах поменшило. Це були найменш заселені рівні бункери, де два десятки чоловіків і жінок, але переважно чоловіків, працювали у своєму маленькому господарстві. Сервери бункера займали майже весь поверх. Їхня пам'ять, повністю очищена під час повстання, повільно заповнювалася недавньою історією. Доступ до них тепер був суворо обмежений. І коли Джанс проминала майданчик 33-го поверху, то мала заприсягтися, що чула потужне гудіння всього того струму, який поглинали сервери. Хоч би чим раніше був цей бункер, хоч би з якою метою він розроблявся, мер навіть ні в кого не запитуючи знала, що ці дивні машини були певним верховним органом. Обсяг енергії, яку вони споживали, постійно викликав суперечки під час обговорення бюджету. Проте необхідність очищення – Страх навіть перед згадками про зовнішній світ і всі табу, пов'язані з ним, забезпечували АйТі-відділові левову частку бюджету. Саме там були розташовані лабораторії, де виготовлялися комбінезони, підганялися до потрібного розміру для людини, яка чекала у камері, і саме лише цей факт виокремлював АйТі-відділ з-поміж інших. «Ні», – подумала Джанс, – «це не просто табу, порушення якого загрожує очищенням, чи страх зовнішнього світу. Це надія». У кожному мешканцеві бункера живе ця мовчазна, смертельна надія. Безглузда, фанатична, надія, що хоч не для них, то, може, для їхніх дітей чи дітей їхніх дітей, життя ззовні знову колись стане можливим. І що саме завдяки роботі IT-відділу та громістким комбінезонам, створеним у його лабораторіях, ця мрія втілиться в реальність. Морозом обсипала Джанс від самої лишень думки про це. Жити ззовні неможливо. Цього не буде ніколи. Ось як її виховували з раннього дитинства. А раптом Бог почує ці думки та викаже її. Жінка уявила себе в комбінезоні для очищення. Це було зовсім нескладно – подумки помістити себе в гнучку труну, до якої вона засудила кількох людей. На 34-му рівні мер присіла на майданчику. Марнс приєднався до неї з баклахами в руках. Джан помітила, що весь цей час пила його баклаги, тоді як її власна лежала запакована за спиною. У цьому було щось зворушливе і романтичне, але й практичне також. Дістати власну воду було складніше, ніж вихопити чужу баклагу з чогось наплічника. «Тобі потрібно перепочити!» Марнс передав їй баклагу, в якій залишилося два ковтки. Вона зробила один. «Це буде наша наступна зупинка», – відповіла вона. Марнс глянув на вицвілий номер над дверима. Він знав, на який поверх вони спускалися, але мусив переконатися. Джанс повернула баклагу. Раніше я завжди телефонувала їм, щоб узгодити призначення. Так робив до мене мер Хамфріс, а до нього мер Джеферс, вона знизала плечима. Так повелося. Я не знав, що потрібне їхнє схвалення. Він допив останній ковток і поплескав Джанс по спині. Потім покрутив пальцем, показуючи, щоб вона повернулася спиною. Ну, коли вони не заперечували проти будь якого мого призначення? Джанз відчула, як Марнс дістав її баклагу з кишені наплішника, натомість поклав свою. Ноша стала трохи легше. Вона зрозуміла, що Марнс хоче нести її воду і ділитися нею, поки баклага не спорожніє. Гадаю, це не правило потрібно лише для того, щоб ми ретельно розглядали кандидатури кожного судді чи правоохоронця, знаючи, що є певний неформальний контроль. Тож цього разу ти вирішила зробити це особисто. Вона озирнулася і глянула на заступника. Я подумала, ми все одно проходимо повз... Вона замовкла, перечекала, поки сходами поквапливо збіжить пара молодят, тримаючись за руки і перескакуючи через дві сходинки. І буде дивно, якщо ми не завітаємо туди. Завітаємо, повторив Марнс. Джанс уже очікувала, що він сплюне на поручні, його інтонація, мов би, вимагала такої жирної крапки. Вона раптом відчула, як викрили ще одне її слабке місце. Думаю про це як про іміджовий візит сказала вона, повертаючись до дверей. «Я радше думатиму, що це експедиція в пошуках інформації», буркнув Марнс і зробив крок слідом. Джанс була впевнена, що на відміну від пологового відділення тут їх не пропустять автоматичними дверима і не дозволять зазирнути у таємничі глибини АйТі. Тікаючи на запрошення, вони бачили, як навіть працівника відділу, впізнаваного за червоним комбінезоном, ретельно обшукали, перш ніж він залишив приміщення і вийшов на сходи. Непевне в обов'язки чоловіка з кийком, службовця власного внутрішнього підрозділу охорони ІТ-відділу, входив в обшук кожного, кого він пропускав крізь металеві двері. Втім, дівчина з рецепції по цей бік дверей поводилася досить шанобливо і навіть здавалася задоволеною візитом пані мера. Вона висловила своє співчуття з приводу недавнього очищення. Це була дивна річ, але Джанс бажала б частіше таке чути. Їх відвели в невеличку кімнату для перемовин, суміжно з головним фойе, Облаштовано, як зрозуміла Джанс, для зустрічі з представниками інших відділів, аби не додокучати їм обшуками. – Лише поглянь на цей простір, – прошепотів Марнс, щойно вони залишилися самі. – Ти помітила розміри того фоє? Джанс кивнула. Оглянула стелю і стіни, шукаючи шпарини на підтвердження моторошного відчуття, що за ними стежить. Поклавши на плічник і ціпок на підлогу, вона стомлено опустилась у м'яке крісло. Воно посунулось, і Джанс зрозуміло, що крісло на коліщатках. Добре змащених коліщатках. «Завжди хотів побувати тут», – сказав Марнс крізь засклена віконце, розглядаючи простори фоє. «Завжди, коли я тут проходив, а це було лише з десяток разів, робилося страшенно цікаво побачити, що ж усередині. Джанс уже збиралася попросити його замовкнути, але боялася образити. «Ого, оце поспішає». Напевно, заради тебе». Джанс узирнулася і побачила за віконцем Бернарда Холланда, який прямував до них. Він зник із поля зору, наблизившись до дверей. Ручка опустилася, і до кімнати війшов низенький чоловік, чиєю роботою було забезпечувати безперервне функціонування ІТ-відділу. «Мер?» – Бернард широко посміхався, демонструючи криві передні зуби. Він мав ріденькі звислі вуса, що все-таки не приховували цього недоліку. Невеличкий, огрядний, з окулярами на кінчику короткого носа. Він мав вигляд 100 фахівця технічної служби. Передусім, принаймні на думку Джанс, цей чоловічок здавався розумним. Бернард подав руку меру, і вона підвелася з крісла. Бізова штука ледь не виїхала з-під жінки, коли та сперлася на підлокоття. «Обережно?» – Бернард підхопив її під лікоть. «Заступнику?» – він кивнув Марнзу, поки Джанс відновлювала рівновагу. Для нас честь бачити вас тут. Я знаю, що ви нечасто вибираєтесь у такі мандрівки. Дякую, що так швидко погодилися на зустріч», – відповіла Джанс. «Пусте. Будь ласка, влаштовуйтеся зручніше». Він провів рукою по лакованій поверхні столу. Стіл був набагато кращий за той, що стояв у офісі мера, але Джанс заспокоїла себе тим, що своїм блиском він завдячує нечастому використанню. Вона обережно опустилася в крісло, дістала з наплічника теки. «Відразу до справ, як завжди», – всміхнувся Бернард, сідаючи поряд. Поправив на носі маленькі круглі окуляри і під'їхав на кріслі до столу, уперся в нього своїм чималим черевцем. «Я завжди цінував цю вашу рису. Як ви розумієте, через вчорашні трагічні події у нас дуже багато роботи. Стільки інформації потрібно переглянути. І як там справи?» – поцікавилася Джанс, розкладаючи перед собою папери. «Є гарні і погані новини, як завжди». Дані з деяких слюзових сенсорів демонструють покращення. Рівень восьми відомих токсинів в атмосфері знизився, хоча й не набагато. Рівень двох інших підвищився. Більшість показників не змінилися. Він махнув рукою. Забагато нудних технічних деталей, але все буде в моєму звіті. Я надійшлю його вам нагору, ще до вашого повернення в офіс. Чудово, кивнули Джанс. Збиралася розвинути думку, віддати належне складній роботі його відділу, повідомити, що чергове очищення пройшло успішно, хоча в цьому не було жодної потреби. Але те зробив Холстон, найближча людина, яка могла стати її тінню, єдиний, кого вона бачила на посаді мера після себе, коли настане час живити коріння фруктових дерев. Тому говорити про очищення не хотілося, тим паче його вихваляти. «Зазвичай я телефоную вам з цього приводу», – сказала мер. «Але поза як ми вже тут проходили, а ви не підніметесь на наступне засідання комітету на горі ще... скільки, три місяці?» «Як швидко летять роки», – зауважив Бернард. «Я просто подумала, що ми можемо узгодити це неофіційно вже зараз, щоб я могла запропонувати посаду шерифа нашому найкращому кандидатові». Вона глянула на Марнза. «Коли ця жінка погодиться, ми підпишемо документи на зворотньому шляху, якщо ви не проти». Джанс посунула теку до Бернарда, але він на її подив дістав власну підшивку і не доторкнувся до запропонованої. «Що ж, давайте вирішимо це», – погодився Бернард. Він розгорнув свою теку, прослинив палець і перегорнув кілька аркушів паперу високого гатунку. «Нас попереджали про ваш візит, але список кандидатів потрапив до мене на стіл лише цього ранку, інакше я спробував би допомогти вам обійтися без мандрівки вниз і назад». Він дістав ідеально рівний аркуш, навіть не поблякли. Джан здивувалася, звідки в IT-ідділу такий розкішний папір, адже у її офісі трусилися над кожним аркушком. «Вважаю, що з трьох зазначених тут найбільш прийнятна кандидатура Білінга. Ми можемо розглянути його наступним», – почав був Марнс. «Я вважаю, що його потрібно розглянути зараз». Бернард посунув аркуш до Джанс. Це був контракт про вступ на посаду. Унизу вже стояли підписи. Один рядок залишався порожнім. Під ним значилося акуратно надруковане ім'я мера. У Джамс перехопило подих. «Ви вже говорили з Пітером Білінгом про це?» «Він погодився. Мантія судді була б для нього трохи затісною з огляду на його юність і енергію. Я думав, він добре підходив для тієї ролі, але тепер вважаю, що для посади шерифа він підійде краще». Джан пам'ятала процес офіційного призначення Пітера. Один із тих випадків, коли вона пристала на пропозицію Бернарда, розглядаючи це як запоруку її свободи у майбутньому виборі. Мер уважно роздивлялася підпис. Вона добре знала почерк Пітера з різноманітних документів, надісланих від судді Вілсона, чиєю тінню був той нині. Жінка уявила, як один з носіїв, що мчали повзних сходами, перепрошуючи на ходу, доставляв цей аркуш сюди вниз. «Побоюся, що Пітер нині третій у списку», – нарешті мовила мер. Говорити раптом стало важко. Її голос прозвучав кволо і надто тихо в порожньому зайвому просторі цієї невиправдано великої кімнати для перемовин, якою користувалася так рідко. Мер глянула на Марнза, який втупився в контракт, щосили стиснувши щелепи. «Ну, гадаю, ми обоє знаємо, що ім'я Мерфі в цьому списку звичайні лестощі. Він застарий для такої роботи». Він молодший за мене, перебив Бернарда Марнс, а я ще непогано тримаюся. Бернард нахилив голову. Так, але побоюсь, що ваш перший варіант просто неприйнятний. Чому ж? спитала Джанс. Не впевнений, що ваша перевірка була достатньою, але ми мали чимало проблеми з цим кандидатом, тож я згадав її ім'я, навіть якщо вона з машинного. Бернард вимовив останнє слово так, ніби з нього стирчали цвяхи, і воно могло розірвати йому нутрощі. «І які ж із нею проблеми?» – поцікавився Марнс. Джан скинула на нього застережливий погляд. «Нічого такого, про що варто було б доповісти, майте на увазі!» Бернард обернувся до Марнса з поглядом сповненим отрути, лютої ненависті до заступника чи, може, до зірки в нього на грудях. «Нічого такого, що вимагало б втручання правоохоронних органів! але були оригінальні запити з її боку, матеріали, які перехоплювали з нашого відділу, неправомірні претензії на пріоритетне постачання і таке подібне. Бернард глибоко зітхнув і склав руки на теці перед собою. Було б перебільшенням назвати це крадіжками, але ми отримували скарги від голови машинного відділу Дігана Нокса, у яких він повідомляв про ці порушення. «І це все?» – прогорчав Марнс. «Запити?» Бернард спохмурнів. Він поклав долоні на теку. «Це все? Ви взагалі слухали мене? Ця жінка практично крадійка. Вона перехоплювала матеріали, призначені для мого відділу. Невідомо навіть, чи це робилося задля роботи бункера. Може, вона скористалася ними для особистої вигоди? Бачить Бог, вона споживає більше електрики, ніж їй належить. Може, вона підторговує нею зачити? «Це офіційне звинувачення?» Спитав Марнс, ніби збираючись дістати з кишені записник, і клацнув кульковою ручкою. «Та ні, я ж казав, ми не хотіли турбувати вашу службу. Але, як бачите, це не та людина, яка може побудувати кар'єру в правоохоронних органах. Не цього я очікую від механіка, якщо чесно, і саме там, у машинному, побоюся в цьому кандидатові місце». Він поплескав по теці, мов би закриваючи питання. «Це ваша думка?» – спитала мер ну, звісно. Я гадаю, якщо у нас є чудовий кандидат, який палко бажає служити, до того ж, уже живе на верхніх рівнях. Матиму вашу думку на увазі. Джанс узяла свіженькі контракти зі столу і обережно склала навпіл. Провела нігтями по всій довжині, Бернард вражено спостерігав, як вона кладе аркуш в одну із стек. І поза як ви не маєте жодних офіційних скарг на нашого першого кандидата, вважатиму це вашою мовчазною згодою, коли ми запропонуємо їй цю роботу. Вона підвелася і підняла наплічник. Поклавши теки в передню кишеньку та застімнувши її на блискавку, мер узяла свій ціпок, прихилений до столу для переговорів. Дякую вам за зустріч. Так, але Бернард скочив за столу і наздогнав Джанс уже біля дверей. Марн підвівся, усміхаючись, пішов за нею. Що мені сказати Пітеру? Він думає, що отот -от зможе розпочати роботу. Не слід було взагалі нічого йому казати. Відрубала Джанс. Вона зупинилася посеред фоє та глянула на Бернарда. Я передала вам список, сподіваючись на конфіденційність. Ви порушили її. Втім, я ціную все, що ви робите для бункера. У нас із вами тривала історія мирної співпраці, і припадає вона, можливо, на час найбільшого розквіту, якого будь-коли досягали наші люди. «І тому...» – почав був Бернард. «І тому я пробачаю вам цю провину», – перебила його мер Джанс. «Це моя робота». Мої люди, вони обрали мене, щоб я ухвалювала подібні рішення. Тож ми з моїм заступником підемо далі і за всіма правилами проведемо співбесіду з нашим першим кандидатом. І не сумнівайтесь, я зайду до вас на зворотньому шляху, якщо знадобиться будь-які підписи. Бернард розвів руками, визнаючи поразку. «Гаразд», – сказав він, – «я прошу пробачити мені. Лише хотів полегшити вам роботу. А тепер будьте ласкаві, перепочиньте трохи, адже ви наші гості». Принести вам що-нібудь поїсти, може фруктів? Ми підемо далі, – відрубала Джанс. Добре, – Бернард кивнув. Але хоча б води. Наповните ваші баклаги? Джанс пригадала, що одна з них уже порожня, а їм потрібно пройти ще чимало поверхів. Це було б дуже люб'язно з вашого боку, – сказала вона. Зробивши знак Марнсу, щоб він повернувся спиною, дістала баклагу з його наплічника. Потім сама повернулася, щоб заступник міг дістати її баклагу. Бернард махнув у якомусь працівникові, щоб той забрав і наповнив баклаги, але сам весь цей час спостерігав за тим незвичним довірчим обміном.